Кудись мене баба хоче занарядити сьогодні. Сидітиме під рукою і штурлятиме ліктем. Не пий. І шабашка є сьогодні. Хазяїн везе машиною на дачу. Подзенькують пляшки в багажнику, шелестять купюри в гаманці. Житуха обростає смислом. З бабою повезло. Перша була циркулярка, поки рубильника не вимкнеш, не замовкне. А дарка свічка дмухнув і погасла, тільки димок курить. А куди дінеться? Хата, діти, чоловік з головою і руками. Допиває квас, одягається. Худко, злодійкувато, наче забрів у чужий дім, Складає свій столярський інструмент у зелену турбину від протигаза. Визирає у вікно, вже вимила двір, он згортає шланг. Налягає на підошви Степане, бо спрацює пастка, їдрі його Треба прошмигнути, бо гавкнули заробітки і шабашка, і могорич, він піднімається на поверх вище і прислухається, поки жінка зайде в квартиру. Її татові небіщику вже однаково, а мене живі чекають. Дарочка ще раз озирає прибраний і вимитий двір, помітила біля дитячого майданчика одірвану пластмасову руку ляльки, іде, піднімає її, витирає об ватінку, тоді краєчком хустки, але не викидає, кладе до кишені. Хоч і ляльчина, але ж рука. У двір на ризикованій швидкості влітає УАЗ. І тут таки з під'їзду вибігає нервово одягаючи піджак пожиле цього будинку якийсь начальник. Але який, Дарочка, не знає. Начальник, бо за ним щоранку заїздить машина. Однак вона встигла почути уривок розмови між водієм і керівним чоловіком. Аварія страшна. Готуватися до евакуації. Жертви. Виписали із лікарні всіх ходячих, а місць не вистачає. Уаз, стрельнувши димом, вилетів із двору. Дарочка машинально виняла з кишені пластмасову руку ляльки, товго тримає її на долоні, витирає ще раз і дивиться на вікна своєї квартири. Її ніби штовхнула якась внутрішня пружина. Кладе у кишеню уламок іграшки і біжить до під'їзду. Невдовзі звідти вискакує Степан. Злодій крадеться попід стіною, щоб його не помітили з вікна. Перебігає в вулицю і зникає за будинками. Приймальна палата лікарні. За вікном уже ранок. Хворих прибуває менше і менше. Знесиліли водії й медики – чи привезли всіх? Олеся у брудному халаті в очіпку, що з'їхав на потилицю, великою ганчіркою шматком лікарняної ковдри згортає з підлоги блюватиння в палаті. Поряд Олеся старанно споліскує ганчірку у великій виверці і миє підлогу, обминаючи чиїсь ноги в лікарняних тапочках, у парусинових черевиках, у яких ходять на атомній. Під заливає її очі. Вона заплющує їх. І в її втомленому мозку на мить зринає. Густі крони сосен, у нічному з зорями небі. Сонна річка, на якій скидається тлуста риба. Очі баби Марії у вікні. Гущик Чорнобилю схилився над її олесиним обличчям. Рука Романа отгортає зело. Він хоче поцілувати її, але галузка знову випростовується і заважає. Стомлений тато в одязі, заляпаному смолою, винувато стоїть на порозі їхньої квартири, жде матеріної натруски, усміхається. Романові пальці жадібно шастають по її тілі. Її безвільні руки, розкинуті на молодій траві, розвідтє сосен, зоряне небо – все це закриває романове розпашили навіть хиже обличчя. Біль. Чужий майже озвірілий незнайомець притиснув її тіло до вологої землі, Захрипло дихає її в обличчя. Чому? Чому ніякого почуття, крім болю? Вона думала про нову зустріч з Романом і не уявляла, про що б говорили. Може, розкажу йому, як бабрилася по кісточки у блювотині, яке чула лікарів, називали тут «білою смертю». Біль і спустошення – Олеся розплющує очі і ще затятіше миє лікарняну підлогу від бруду. Лікарка з чоловічим обличчям і ледь помітними вусиками до свого колеги-мужчини. Де ж то й лелеченько попросився викурити сигарету. Дозволила, бо не дуже багато видно, хапону, кличте його. Та до приймальні заводять, тримаючи за руки, молодого хлопця у цивільному костюмі. Він весь час норовить вирватися, звільнитися, але два дужих медики тримають його щосили. Лікарка аж відсахнулася, упізнавши знайомого водія швидкої. Божевільний погляд, страх і агресивна загнаність на обличчі. Один з лікарів, що супроводжують водія, каже, «Алино Кирилівно, Валентин не виходить із нервового шоку. Ледве спіймали його у коридорах станції. Нічим зв'язати, тримаємо. Готуйте, Дімедрол, буйний». Хто б міг подумати? Таке ж тихе і спокійне. Не добудеться в машині, коли на терміновий виклик їхати. Усе у цьому світі стало з ніг на голову. Я б не здивувалася, коли б збожеволіла сама».